Välkommen till Hatradion, programmet där vi släpper tyglarna och tycker till. Det är jag som är värdhörkvällen och jag heter Samson. Och likt många av er så hatar jag mycket. Men jag hatar med stil och kreativitet. Hatradion fungerar som min lilla när trycket blir för stort. Här kommer jag med gäster att ta upp ämnen och händelser som jag och vi reagerat på. Och vi ventilerar dem helt enkelt. Ämnet för dagen är skapelseberättelsen och Gud i största annorlunda. Det här började med att jag tänkte på det här med Gud idag eh, Bibeln inleds med första mosebok Och där står ungefär Först var det mörkt och ingenting Sen så eh, kom Gud och så sa han Vi behöver lite ljus här och så blev det ljus Och sen såg Gud att det var bra med ljus Och så tog han det lugnt och så nästa dag sa Gud och var är grejen med att vi inte har någonting att gå på Och så, så fixar han jorden och så vidare Alltså skapelseberättelsen helt enkelt Det har ju visat sig att det här är ju rent bullshit Det, det är inte ens tolkningsbart bullshit Det är nonsense i själva verket så, så vet vi mer eller mindre nu då att det var ju egentligen en fet jävla explosion som var så stor och så energifylld att splittret från den det är det som är våra planeter och solar och andra astronomiska grejsmöjser. Ja, det är en jävligt stor explosion. Big Bang kallas ju teorin. I filmen är alltid på väg åt helvete så är det alltid liknelse till just en biblisk apokalyps. Armageddon och så vidare. Allt som oftast så är det någon som skriker ut mot himlen och säger till typ, Why God? Och detsamma gäller ju även i riktiga katastrofer. Och när det händer en riktig katastrof, vilket inte är någonting man ska skämta om, så det ska vi inte göra. Men när det händer så finns det ju alltid en hel hop med människor som tolkar det här som ett budskap om att apokalypsen är på väg. Men om Gud nu hade så jävla fel... Om Gud har visat sin oförmåga att förklara, eller om Gud var sjukt ute och cyklade när han berättade för profeterna som skrev Bibeln om skapelsen. Om Gud hade så grundligt jävla fel om hur universum skapades. Hur fan ska han ha en aning om hur universum ska gå sönder? Alltså man måste komma ihåg vissa enkla grejer. Men låt oss säga att det är du som ska skriva Bibeln. Alltså den finns inte, att du ska skriva den. Och du ska skriva boken som innehåller då regler för hur man ska leva. Så du tar med allt som din förläggare gud säger ska vara med. och Samtidigt så finns det en jävla massa folk som går och dör för att de äter salmonella smittat kött. För kylskåpet blev ju först en hushållsapparat för ungefär 60 år sedan. Så självklart så skriver du in typ regel nummer 45. Käka inte salmonella smittat kött. Bara för att vara lite schysst folk slipper dö. För du har ju kommit på det här med salmonella det är inte bra. Sen ändrar du det och så försöker du skriva typ. Okej okay jag inser att inte så många av er som kan skilja smittat från osmittat kött. Gör då så här. Punkt, punkt, punkt. Och 35 sidor av vetenskapliga testmetoder senare och lite statistik Så inser du att du inte får överskrida din förläggares maxsidantal Så du markerar alltihopa, radera det och skriver istället Regel nummer 45, käka inte griskött Sådär, det blev bra och nu slipper massa folk i hemska så här, feber och och liknande tillstånd över hela världen Det där är riktigt bra, tänker du Några tusen år senare så finns det någon klurig vetenskapsman som uppfinner kylskåpet och fryset Och sen så blir hela din regel helt onödig Bibeln är från början en bra grej, tror jag. Men merparten av den skrevs för att folk skulle slippa dö i onödan eller för att författarna råkade ogilla någonting som grannen brukar hålla på och med om senheterna. Så vi måste sluta ta de här orden vi läser som någon slags sanning bara för att de är gamla. Alla religioner som inte reviderades igår innehåller någon liten grej som är helt onödig idag. Man måste sluta dalta med sina medlemmar så att säga och låt oss lista ut saker på egen hand men Talmud säger till judarna ät inte skaldjur jag säger låt oss lära oss av våra misstag från förra kräftfesten och i år köpa färska kräftor. Religionerna är låter de är precis som tonårsföräldrar de låter inte sina barn uppleva sakerna själva och själva fatta beslut att det där var ingenting bra det där gör jag inte om utan istället så försöker man skydda dem från det och det är helt fel jag har riktigt svårt för det här med bokstavstråle. Verkligen riktigt svårt. Men försök se realistiskt på det hela. En människa satt i position att skriva en helig bok med levnadsregler. En människa kommer få hybris. Så är det bara.